Və sələt və səlamu aleyhə, əşrəfi, ənbiyyə, məhsəlin, Səyyidin Muhammedin və alə əliyyə və əsabiyyə cəminə məbədə. Sələm və rəhbət, və rəkkəhətlə. əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl məsələləridir, lakin dedi ki, bu məsələləri birbaşa götürmək səhvdir. Yəni, birbaşa götürmək insan savaba çatmır. Hətta təfsilata gedməyincə. Və təfsilat da dedik, nəyə görə lazımdır? Qarşı tərəfə düzgün hökum vermək üçün. Birinci, bilmək lazımdır ki, biz dedik ki, bu məsələlərə oxuyan o demək ki, düşüb küçəyi başlasın hökum verməy cəmaata. Hökum vermək artıq başqa məsələdir. Biz sadəcə bilirik. Biz sadəcə öyrənik birinci bunu ki, fitfa vermək görüyoruz. Cəmaata artıq prokurorluq ilmi görüyoruz, qazılıq ilmi görüyoruz. Öyrənik birinci özümüz ki, o məsələlərə düşməyik. Öz əqədəmizi təmizliyək o məsələlərdən hansı ki əgər varsa bəzi şeylər və gələ bilərsə özümüzü qorumaq üçün Yə, biz öyrənirik bunu özümüz üçün və dəvətdə də görsən dəvət deyirik birdən adamda görsək ona nəsiyyət edirik ki bu məsələdə bələlər bu hökum verilmək üçün öyrənmirik bu deyir hansı ki günümüzdə bə, bu səhvlərdən biri məsələn neyin ki dərs keçmək Dərstən çıxmaq, adi kitabı oxuyan, oxuyur və başlayır hökum verməyə. Bu, səhvdir. Xüsusən də baxanda sərəfin halına əvvəlkilənin. Biz onlardan çox uzaq, çox, hər cəhətdən, həm e, sünnəyə münasibətdə, sünnəyə iltizanda tutunmaqda, həm ibadətdə, həm e, elmə, alimlərə yanaşmaqda. Məsələn, görürük ki, onlar necə idilər? Görürük ki, elm o vaxtı hələn başlanacağı Qurana hafiz olurdu. Bu elm, elmin başlanacağıdır. Elm də saymıdır, hələn başlanacağı idi. Məsələn, gətirəndə uşağı müəllimin yanına vaxtı, alimin yanına birinci Qurana əzbərləyirdilər. Qurana əzbərləyəndən sonra biraz hədis təzbərliyib, sonra yavaş-yavaş keçirdilər elmə. E, oşar şəkildə məsələn hə, hədis elmi bə budur fik elmi budur quran elmi budur və hər müəllimləri olurdu heç kəs müəllimsiz alim olmayıb lakin indi tamamilə dəyişib o o biz o, o ruhda e, yəni tərbəbəlmir tərbiyəndirmir özümüzü indi yəni, necədir vəziyyət elm Əksinə, ə, o vaxtı kimi tələb olunmur, o vaxtı kimi başlanmır, alimlər, alimlər gözdən salınır, yəni, alimlər hamısı cəsiz olub, bir dənə kişi bulardı, balacalar Və əksinə də təbliğ gedir ki, bəzilə açıq aidində məsələrdə yəni sözlərlər çıxır ki, yəni, alimlər qulaq açma lazım deyil Ya qulaq askirənin əmirləri hansı ki, yoxdur, görsənmirlər, bu obristləri oxşayırlar hansı ki, deyir qeybdədir, hərdən çıxır qaranlıq otaqdan, daa, möhürlə gör ki, fetva verdi, möhürü, möhür dedi, cəmal. Müştəyid gedib qaranlıq otaqda, Məhdi gör ki, möhür vurur, möhür vurur, çıxardır, ki, müştəyid, bu deyir, imam Məhdi verdi və bu da o möhürüdür. Sizdir ki, bələ eləyin. Bunlar da oxşayırlar, hələ bələ fikirləri ki, bunların da imamları qeybdədir. Qeybdə necə? Yəni, görünmürlər. Məşələrdə də, mağaralarda və ya türmələrdə cürbəcür adlarla və əslində ki, görsəmürlər. Yəni, görünməyən əmirə tabı olmama olmaz. tab olma olmaz. Yəni, əmir də bu məfhumda da uzatışmışıq. İndi hər məhəllə əmri var Hamus ki, İslam İki dənə əmri bizə cəhəz verib əmirdən danışıb Bir dövlət başçısı, bir də səfəri çıxanda Düz deyib, birinci ilə ikinci Fərqi nədədir? Dövlət başçısına briyyət edilir və s. Amma ikinci isə Briyyət olunmur Səfərdə də Sadəcə, əmirdir ham onu tabi Hər ikisinə təbii ki, bizdə qayda var Tabisilikdə də, hər ikisinə asir olmayan məsələlərdə və salam ona görə elm qədri, qiyməti biraz düşüb biraz da yok, bəlkə də çox ona görə bu 10 dənə məsələni biz birinci bunu başa düşməliyik ki dəyin ki 10 dənə məsələni, hər bir məsələni biz öyrəyirik, oxuyuruq birinci özümüzü zülmətdən çıxarmağa hətta düşmüyor o məsələyə biz bunu cəmatı hökum vermək üçün oxumuruq Əgər kim istəyirsə hökum verməklə verənlərdən olsun Maşallah Getsin, oxsun Getsin, oxsun Ələhəmdülillə İllərlə kifayət qədər oxuyandan sonra ha hə, Alimlər ona icazə versi Hökum verməyə verər Gözəl Yoxsa bələdə öyr. Kimi girir Quran oxuyamır, girir internetə bir də heç bilmir ha, Nə saytliyik Kim arxasında, deyəm? Həli kim bilən, cəhərfini, dedi, qutardı. Və ya tı. Qutardı, deyə, nə əladır. Bilmir, kimdir o? Və sair. Və belə allanma gedir. Bu, deyə, ona görə, bə, hamı qazı olub. Hamı proqrorluq eləyir. Yəni, hökmlər verir. Nə rahat olub təkfir eləmək, təpsiq eləmək, təbidə eləmək, tənfiq eləmək, demək, münafiq birinə və ya Müşrik və kafir Olub halva Və sələfin halına baxanda yox Sələfin halına baxanda yox Düz deyib, məsələn, bəzilə gətirilən nə? Yenə bilməzidinləri deyil İbn-i Qeym deyil ki, sən təkfir elə ə, O kafir olmasından yenə sağa qızansı Ki, təkfir eləmə, Allah üçün təkfir eləyirdin Ana, İbn-i bunu alim üçün deyib Kim onu? Bazarır İbn-i Qeym rahiməhullah onu o ki, kim gəldi oxuyub bir az öyrən, ged başda təkvir elməyə. Bu məsələnin gerəyə ayıraq biz. İslamdan çıxarılan onları məsələ biz oxumuruq ki, bunu cəmatə tətbiq eləyək. Biz oxuyuq, birinci özümüz düşməyək. Amma tətbiq eləyən və s. adamları var. O adamları var. Hər adam elənməz. Hər adam açma olmaz o qapını. Hər adam açsan, ki, oranacaq, hər cəməcək olacaq. İndi, indi. Hökümlər verir, şeytan da yığdıqlayır. Hədir va, axırda deyir ki, hə, heç kez deyir mən heç kəs tanımıram. Demə, həm də özümə. Görsən, ətrafına yığıb 5-6 nəfər oturur, söy qıtardı. Buna görə bu problemdir, qardaşlar. Ona görə biz bu kitabı 10 dəran İslamdan çıxarda, 10 dəran məsələni biz oxuduq, hətta özümüz düşməyə o məsələlərə. Və öz ətrafımızdakıları təsir edirik. Yəni, Eşiləndir nəsə, deyək ki, bab, bu olmaz, bu çıxardan məsələdir, qorxuzamın. Yəni, öyrənmə ki, düşəyə cəmatı sabah köçəyə, cəmatı təqvir eləyək. Bu tamamən başqa məsələdir. Çünki sən baxanda ki, sələflərin elmdən kim icazı veriblər, danışsın, hökum verməyək, biz onlardan çox uzaqq. Quran nə qədə bilməlidir, təfsirləri, hədisikləri və s. və s. Biz ondan çox alıqqaqq. Ona görə, bab, məsələ, gəlir, biz dəvətçiləriyik, qazılar yox. Gəlir, ayıraqq. İndi qazılar çoxalıb, hamı qazıdır, dəvətçi yoxdur. Bab, budur problem. Biz dəvətçiləriyik, qazılar yox.